Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Wa mantapi ahum bi ihsanin ila yamitin amma ba'd <tuh> Alhamdulillah, wassalamu ala alihi wa rahimahkumullah Sebelum kita lanjutkan Membaca al intikhabat wa ahkamuha Uh, ada poin pembahasan tambahan uh, atau ada poin uh, penjelasan tambahan yang ingin saya sampaikan Yaitu tentang definisi taqiyif dan taqhid Kemarin kita singgung pembahasan tentang penggunaan istilah taqiyif fiqhi dan taqhid fiqhi ini tentang takyif fiqhi <coughs> Didefinisikan dengan Tasniful mas'alati Tahta mayunasibuha minan nadarin fiqhi Yang namanya takyif al-fiqhi Itu adalah Mengkategorikan satu masalah Di bawah Mayunasibuha di bawah pada satu bab yang memang cocok baginya minnal al-fikri dari sudut pandang fikih. Auyukal atau ada definisi lain yang mengatakan bahasanya taqiyf adalah rotul masalah tala asliminal usuli syariah mengembalikan satu permasalahan kepada salah satu pokok-pokok syariat. Itu namanya takyif Maka ada satu permasalahan kontemporer Kita mau Kita mau cari Mau mengetahui hukumnya Maka eh, Digunakanlah Kegiatan takyif Dimasukkan pada salah satu bab Ini maksudnya bab mana Kemudian Maka takib itu akan terwujud Memerlukan dua poin Yang pertama adalah Kena dengan kasus Maka orang yang melakukan takib itu faham Gambaran kasus Yang yang sedang dibahas Punya tasawwur gambaran yang lengkap dan benar Kemudian yang kedua dia faham syariat Sehingga dia bisa Masukkan kasus pentemperan tersebut Pada bab yang Tepat dalam syariat <tuh> Maka dengan Terutama dengan definisi yang kedua Yaitu membalikan Satu kasus kepada Eee uh, Asal syar'i atau dalil atau kumdan usul syar'iat maka kegiatan takif ini akan terwujud dengan menggunakan ini, empat metode dengan urutan sebagai berikut yang pertama adalah Nas dan ijma. maka hukum hukumnya kita carikan dengan kita carikan dengan melihat adakah nas yang yang dengan keumumannya bisa jadi dalil misalnya ada rambut palsu oh, maka apa hukum rambut palsu maka kemudian kita lihat bahasanya ini sejalan dengan hadis yang membahas tentang masalah menyambung rambut. Ya, kemudian yang kedua metode yang kedua adalah at-takhidz ala nazilah mutaqaddiman. Ditakhidz dengan kasus yang semisal yang sudah ada di masa silam, yang sudah dibahas oleh para ulama. Kemudian yang ketiga ditakdir dengan kaidah fikih atau fatwa imam tadahulu, ada fatwa imam syafi'i atau yang lain yang uh, kasus kontemporer ini bisa kita hata hukumnya dengan menggunakan fatwa beliau. Kemudian metode yang keempat dengan melakukan istinbat. Dengan melakukan istinbat dengan menimbang kaidah-kaidah dalam beristihad semisal satu dalail dan lainnya. Ya maka kita dasarkan ayat ini Uh, maka takhij adalah salah satu metode takyif Ini, ini takhij adalah salah satu metode Metode yang dipakai untuk melakukan takyif Karena takyif itu usaha untuk Menemukan hukum satu kasus Kontemporer dengan mengembalikannya Kepada mengkaitkannya dan menghubungkannya Dengan eh, Dengan Aslun syari Nah itu Kemudian untuk melakukan Untuk terwujudnya hal tersebut Maka ada empat eh, Empat metode yang itu Bersifat kurut Kalau bisa sudah terjawab Pakai dalil umum ya gunakan dalil umum, kalau sudah terjawab dengan kaidah ya sudah maka ini dijawab dengan kaidah jika tidak maka ditakhir dengan kasus yang semisal disamakan dengan kasus yang semisal misalnya di eh uh, ada misalnya kasus bufet al-maftuh. Bufet al-maftuh itu ee uh, rumah makan ya sekali silakan cuma bayar sekian sekenyangnya. Bayar sekian sekenyangnya. Maka ini kasus kontemporer. Maka kita uh, kita ambil kemudian untuk mengantai hukumnya Yaitu kegiatan taqif Kita gunakan Metode takhid Yaitu Ditakhid disamakan dengan Kasus alhamamat Kasus alhamamat Atau e, Kamar mandi umum Kamar mandi umum Bayar sekian Terserah air yang kepake. Bayar sekian, kemudian terserah ini berapa air yang dipakai alat tewak oleh ijma ala cawaziah. Nih dan terdapat ijma ulama tentang hulehnya transaksi alhammamat. Bayar sekian, terserah air yang dipakai. Nya maka kemudian. Uh, kita ada makan sekenyangnya dengan bayar sekian Itu ditakhij ke situ Dikiaskan namun kias ke kasus Namanya takhij fiqhi Dikiaskan namun ke kasus bukan ke dalil. Kemudian metode yang keempat tadi titahhid dalam uh, dengan menggunakan kaidah fikih atau semacam itu itu uh, mendudukan antara istilah tahhid firti dan takyif fikhi. Kemudian kita lanjutkan Jadi, membaca lintikobat wa ahkamuha di alaman 48 Hubungan antara inti khobat dan bay'at ya, Tentang definisi bay'at Di baris yang keempat Yang dimaksud dengan bay'at adalah Al-ahdu al-ta'ah Ini perjanjian untuk melakukan ketaatan Maka ada namanya Ahdun dan ada namanya Wa'dun Ini. Kalau Ahdun itu perjanjian Ini, Dua belah pihak Kalau Wa'dun itu sepihak Ini, Sepihak, sebulan menjanjikan begini-begini Bagaima keifat tati mulai bagaimanakah terwujudnya bayat tati mulai tercuma fibasnya terwujud faina tati maka bayat itu terwujud caranya ahlul halil wal akti kumpul lantas mereka memilih orang yang paling utama atau yang paling layak untuk jadi penguasa setelah itu yang dipilih tadi mereka bayat, oyal zam, anasudan wajib bagi manusia. Baik dari setelah bayat alul hali wal akidh, mentaati penguasa Yang penguasa tersebut dan patuh kepadanya. Sehingga bayat itu ada dua macam, ada dua langkah bayat. Pertama, bayatu inaqodin, bayat pengesahan. Yatimu maka ini terwujud Min khilaliha melalui uh, Bayat ini Ikhtiar Pemilihan Ahlul halil wa aqdi Liman yastahikul imamata Memilih orang yang berhak Untuk jadi imam Jadi penguasa Kemudian mereka Membayatnya Dan terwujudlah Al imamah bagi orang tersebut Bila dengan bayat Ahlul hali wal akdi kepadanya Maka itu langkah pertama Diadakan pemilihan Ahlul ahli wal akdi memilih Siapa yang layak jadi penguasa Setelah terpilih kemudian mereka Berbayat Dengan mereka berbayat Maka tan tan'akidu Maka berarti kesahlah eh, kekuasaan si orang yang dipilih Kedua yang kedua adalah bayat taatin, bayat ketaatan Itulah bayat eh, ammatin nas, bayat ammatin nas Semua orang Berbayaat kepada orang yang telah dipilih oleh ahlul halil wal akhati Maka semuanya al Jam'i, ah, Semuanya berbayaat kepada orang tersebut untuk dengar dan taat Maka berarti langkah pertama adalah bayaat khusus Di forum khusus Setelah itu bayaat terbuka Ini bayaat terbuka Yang bayaat terbuka ini cuma mengikrakan asam as wa ta'ah kalau bayat yang diforum tertutup tadi itu fokusnya pada pemilihan. Terdapat sebanyak dalil syar'i mungkin wajibnya bayat dan bahasa bayat itu mengikat kaum muslimin. Dikatakan oleh Ibnu Umar bahawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa mencapai tangannya dari ketaatan kepada penguasa maka dia berjumpa di Allah pada kiamat. Dalam keadaan tidak memiliki hujah Dan siapa yang mati dan di tidak ada ikatan bayat Maka dia mati sebagaimana mana matinya orang jeliah Yang tidak mengikatkan ya Di mana orang-orang jeliah tidak punya penguasa tertentu yang mereka berbayat padanya Kemudian hubungan antara pemilu dan bayat Maka ketika kita renungkan pemilu dan kita bandingkan dengan bayat Kita jumpai mata. Di sana ada Sisi-sisi titik-titik kesamaan Antara pemilu dengan bayat Menujuhin ada beberapa sisi Yang pertama Bayat dan pemilu dua-duanya <tuh> Dibangun di atas Pemilihan merdeka Tanpa ada pemaksaan Ya, bayat ahlul halil wakati Pemilihan yang merdeka Sama dengan <coughs> punya kemiripan dengan pemilu Yang kedua Bayat dan pemilu dua-duanya Dibangun di atas Pendapat mayoritas ya, Ketika ahlul halil wakati tidak sepakat Tidak ada mufakat Maka akan dilakukan voting Siapa yang dipilih oleh ahlul ahlul la'akudi sebagai penguasa Maka uh, Menggunakan sistem arayu al-aghlabiyah Pendapat mayoritas Kemudian yang ketiga Ba'at dan intiqobat dua-duanya Yasilu min khilaliha Melalui keduanya Yasilu sampai pada penentuan kepala negara Maka poin satu, dua dan tiga ini semuanya berkenaan dengan Baik atu in'iqaudin Berkenaan dengan baik in in'iqaudin Maka ada kesamaan dengan indiqobat dari tiga sisi ini Adapun beda di antara keduanya Maka sebagian pengkaji menyebutkan sejumlah perbedaan Di antaranya adalah al-khilaf perbedaan di antara keduanya Pemilu dan bayat dalam syarat al-mursyah Ini orang yang dicalonkan Karena disyaratkan dalam bayatul, dalam akad bayat Sejumlah syarat yang tidak ada dalam inti atau pemilu Demikian juga jangka waktu kepala negara dalam bayat Itu tidak dibatasi namun seumur hidup Lain hanya dengan jangka waktu arah ish Kepala negara dalam pemilu Kemudian bayat ad adalah Di antara Fenomena penerapan Islam Adabin inti Adalah salah satu fenomena penerapan Sistem demokrasi Jadi tanggapan penulis Untuk pendapat ini Sebenarnya Perbedaan ini adalah Yang benar adalah perbedaan Antara demokrasi dengan bayat Bukan Perbedaan antara pemilu dengan bayat Itlat ala azuma Karena tidaklah perhubungan erat Antara pemilu Dengan syarat menjadi alwilayah Memegang kekuasaan Demikian jangka waktu pemerintahan dan yang lainnya Karena bisa jadi Tututlah al Diterapkanlah sistem pemilu Al-nahwi al, al Namun dengan model seperti itu Nanti kepala negaranya Sombor hidup kan? Bisa saja Wakat utop bisa saja diterapkan Dengan diletakkan sejumlah syarat-syarat yang lain Oleh karena itu Wallati arahu Yang menjadi pendapat saya, Perbedaan bayaran Dengan inti itu jelas Pada poin-poin sebagai berikut Yang pertama bahasanya Pemilu itu sarana Bersaing untuk mendapatkan kekuasaan Sedangkan bayat Maka dia adalah akad ni Ni'akadun Diman ikhtarahu an-nasu Ni'akadun Diman ikhtarahu an-nasu Akad pada orang ya Telah dipilih oleh Manusia atau banyak orang Sehingga Al-intikhab Pemilihan adalah jalan untuk menentukan siapakah orang yang tertuju, ditujukan padanya bayat. Kemudian yang kedua, pemilu itu adalah cara untuk, sampai, untuk mendapatkan riasa kekuasaan atau wilayah atau kekuasaan yang lainnya. Ya, tidak mesti hanya untuk memilih kepala negara Bisa untuk kemudian anggota dewan dan yang lain Sedangkan bayat itu khusus untuk Pemilihan kepala negara saja Biri asah ammah Kepemimpinan yang luas Yaitu kepala negara Fakat saja Tidak ada bayat ad untuk Misalnya dewan suruh, tidak ada Bayat ad cuma khusus untuk Kepala negara Kemudian pembinaannya pemilu itu melibatkan semua orang Adapun bayat, maka ada bayat in iqad Maka bayat al-in iqad Maka pada asalnya Jumat Dilakukan oleh anggota ahlul hadil wal-akati Kemudian yang keempat Para calon dalam pemilu Adadun adalah sejumlah orang yang tidak dibatasi Adabun Baya, maka tidaklah ada, tidaklah mungkin kecuali hanya ditujukan pada satu pasoh saja. Kemudian hubungan antara pemilu dengan suhol, yang yohadu bi yang dimaksud dengan suhol adalah mengacu kepada ahlu rawi orang-orang yang. Punya ide-ide yang cerdas, al-iktisas dan para profesional, orang yang punya kemudian spesialisasi di berbagai beda Fil umum dalam perkara yang tidak ada nashri yang jelas di dalamnya dilusul untuk kita bisa menemukan la al-ashlah mana yang paling Maslahat Bagi umat Dan paling manfaat bagi umat Dan surah adalah Minal mafahim al-asasiyah Di antara konsep dasar Sistem al-hukmi fil-islam Hukum di sini pemerintahan nizamul hukmi itu sistem pemerintahan Dia adalah mafahim konsep Konsep asasiyah konsep yang mendasar nito milhubmi sistem pemerintahan dalam Islam Allah telah melalui ulama yang beriman bahasanya mereka adalah ahlu su'oh sebagaimana firman Allah Taala wa amuhum su'oh baynahum usan mereka itu di di antara mereka dan Allah Taala memerintahkan Rasulnya Ali Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan su'oh fil fil'amr Bermusawarah dengan mereka dalam urusan Dalam urusan Jika demikian untuk Nabi SAW Ma'amakan hatihi Padahal bila punya kedudukan Yang tinggi dan didukung oleh wahyu Maka selain Nabi Aula lebih layak untuk melakukan musawarah Wahiyah dan musawarah Untuk fihaktihi untuk selain Nabi Alzam lebih wajib. Ya hubungan antara suara dan inti uh, dua baris uh, sebelum akhir. Iktala falmuaseun para peneliti atau pak pengkaji kontemporer. Perselisihan pendapat tentang hubungan antara pemilu dengan suog. Di perselisihannya adalah masalah apakah inti khotbah, Apakah pemilu itu bagian dari konsep suog ataukah tidak. Ni apakah bisa kita katakan pemilu itu bagian dari bentuk suog ataukah tidak? Ada dua pendapat. Al-Qadul al-awal pendapat yang pertama Anasura Basri Surah membolehkan penggunaan pemilu sebagai salah satu jalan untuk mengadakan surah Ini pendapat Muhammad Rashid Ridha di Tafsir-Bulau Tafsir tafsir al manar Kemudian Mu'udhuti dan banyak almu'assirin para peneliti atau para pengkaji kontemporer di catatan kaki 2 disebutkan sejumlah nama-nama tentang hal ini di antaranya adalah ni Abdul Rahman Abdul Khaliq di bukunya Asyru fi Dzilli Nizamul al-Islami dan yang lain Kemudian Bahkan sebagian orang yang berpendapat dengan pendapat ini Berpendapat bahasanya pemilu adalah Metode terbaik untuk menerapkan surah Kemudian pendapat yang kedua Mengatakan bahasanya surah Tidak membenarkan model pemilu kontemporer Ini pendapat saya Muhammad Al-Imam di pokok beliau tanwirud zulmah bi kasfi mafasid as-subuhatul Dan kemudian Syekh Mahmud Syakir, beliau saudaranya Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Ini cuma kalau Syekh Ahmad Muhammad Syakir spesialis di bidang hadith Ini kalau saudaranya Syekh Mahmud eh, Syakir dia adalah spesialis pokok beliau Bidang sejarah Kemudian Amin Al-Hat Muhammad Alasan pendapat yang pertama Mengatakan surah membolehkan Penggunaan pemilu kontemporer. Alasannya firman Allah Ta'ala Wa amrum syurah bainahum Sisi pendalilannya Ini khitab ditujukan pada semua umat fasoha maka soha berarti ada dan ditujukan untuk semua umat. Dan alasan ini nu bisa disanggah, bisa disanggah sebagai berikut. Bi'annahu hasannya la yazam telah mesti dari surah yang mau dhammah mengamalkan ayat antakum alikul fadhil. Ini tidaklah harus di dalam mesti itu li kulli fardin min melipatkan semua umat. Ini sebagaimana pemilu melipatkan semua orang. Semua orang jadi pemilih. Dan bukalah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan semua orang dalam semua permasalahan. Alasan yang kedua, syariat mengajarkan bi mutlaqil amri Memerintahkan secara mutlak untuk melakukan musawarah Dan tidak membatasinya dengan tata cara tertentu dan bentuk tertentu man Hayatan Maka siapa yang meletakkan untuk surah atau musawarah satu bentuk tertentu atau tata cara tertentu Maka dia mengada-ada Menetapkan satu hal yang tidak ada Azan yang ketiga Permusawa adalah di antara pakar duniawi Yang berkenaan dengan siasat dinas Berkenaan dengan masalah Mengatur masyarakat Dan hukum asal Umur duniawiah Adalah mubah kecuali ada dalilnya. Wakti awal tariko Dan pemilihan metode Berbeda Sesuai dengan zaman dan tempat Dan Pemilu kontemporer Jadi antara jalan yang bagus Yang mungkin Bisa diambil faedahnya Dalam bermusawah dengan banyak orang Mengetahui pendapat mereka Yang ini berarti mewujudkan maksud Musawarah Kemudian alasan pendapat Yang kedua yang mengatakan Bahasanya surat dalam Islam Tidak membenarkan pemilu Kontemporer Alasan yang pertama Dalam Islam Itu metodenya tidak bertanya Kepada semua orang Tidak minta pendapat Pada semua orang Namun hanya mengacu pada Ahlul Halil wal Akhdi Itulah orang yang memiliki Pendapat yang bagus Dan akal yang terbukti Namun alasan ini Kodnuk Kisya Bisa disanggah Bahasa surah itu tidak terbatas Pada wal aq, ahlul ahli wal-akdi Daiman selalu Bahkan Mencakup semua manusia Dalilnya Nabi SAW Tidaklah membatasi diri Bermusawah dengan sebagian sahabat saja Namun Musawahnya Nabi Mencakup Di sebagian kesempatan Semua orang Sebagaimana Nabi Bermusawarah dengan majitas para sahabat Dalam parang badan Dan bermusawarah dengan mereka Dalam masalah berangkat ke Uhud Ataukah tidak Ini menunjukkan bahasa surah Itu bisa dilakukan Untuk lil khasah Untuk orang-orang terpelajar Dan bisa untuk al ammah semua orang Tergantung Tema yang akan dibicarakan Alasan yang kedua Pemilu adalah bagian dari syariat demokrasi Sedangkan suho adalah min somi min islam Bagian dari e, satu hal yang merupakan inti islam Atau sebentar saya carikan artinya Fakaifayakun Maka bagaimana mungkin Maja'ah min syariat del gufri yang datang dari syariat kekafiran Itu termasuk Dakhilan Masuk dimna bagian dari musawarah Yang diajarkan oleh Islam Asma' minkulisha artinya murni, murni bagian dari Islam. Dan mungkin ayu jabah anhu akumen ini mungkin bisa dijawab sebagai berikut: Bi'an al-intikhabat lahisat malazimatanidimuktiyah. Pemilu itu bukalah satu hal ya. Melekat pada demokrasi Bahkan dia adalah Satu metode Matarikoh dan metode Yang mungkin diterapkan Di luar sistem demokrasi Di luar sistem demokrasi Sebagaimana di Arab Saudi Yang tidak menggunakan sistem demokrasi Sistem monarki Dan kerajaan dan Ada pemilu Yaitu intikobat khob, inti baladiyah Nih, Ada pemilu Maka ini menunjukkan bahasanya e, Pemilu tidak mesti harus berada dalam kerangka demokrasi Bisa saja kerangkanya adalah monarki Maka di situ ada pemilu Baliyah maka dia adalah cara dan cara yang mungkin diterapkan pada selain demokrasi Ya, oleh kerana itu maka pembahasan pemilu di depan disampaikan sebagai ini kodohya fiqhiyah. Bukan kodohya akadiyah. karena pemilu tidak identik dengan demokrasi. Pemilu dalam pengertian voting. Apalagi kemudian dalam pengertian luas. Voting, pemungutan suara. Tak mesti identik dengan demokrasi. Alasan yang ketiga Surah takni berarti bermusyawah dan mengambil faedah Dari satu pendapat lulusul untuk bisa sampai kepada kebenaran Maka surah adalah bahsun'an mencari kebenaran Dan bukan mengeluarkan hukum Ataupun melaksanakan hukum Tidak pula menerbitkan satu pendapat di aksi kebalikan dari pemilu, tidak boleh tidak dalam pemilu membuat pendapat dan hukum. Namun mungkin kita jawab alasan ini sebagai berikut. Bianalizam la yuzilu an anitaulikoti kaunihah su. Bahasanya. Al Islam penghapusan itu tidaklah menghilangkan dari jalan tersebut sebagai sebagai uh, menghilangkan statusnya sebagai suho. Maka suho meskipun pada asasnya tidak bersifat mengikat orang yang meminta saran. Namun ketika orang yang meminta saran itu berkomitmen dengan saran. Maka itu tidaklah mengeluarkan dia Dari statusnya sebagai suruh Ya maka Adharji Kesimpulannya al Adharji yang paling kuat Dari dua pendapat ini Menurut penulis adalah pendapat yang pertama Yang mengatakan bahasanya Inti khobad, pemilu, kontemporer Itu termasuk bagian dari suruh Fal inti khobad, Karena pemilu itu Memiliki tujuan tata alam mengetahui mahindenasi apa yang ada pada masyarakat dan menentukan apa yang mereka inginkan dan ini termasuk dalam konsep suwok kehormatan al-hukum al-intikhabat namun hukum terhadap pemilu apakah dia termasuk dalam konsep suwok yang syar'i ataukah tidak tergantung. Pada hukum boleh tidaknya Pemilu ke tempohnya nah, ini, ini surah yang syariah ataukah tidak Bagian dari surah syariah ataukah tidak Kembali kepada eh, Pemilu itu boleh ataukah tidak Maka jika jawabannya boleh Fahiyah maka pemilu Bagian dari bentuk surah Ya, namun jika kita katakan penghukumnya haram ya, Maka jadilah dia model musawarah yang haram Kemudian Al-Muqorona ya, Perbandingan atau komparasi antara Surah dengan inti pemilu Maka ada sejumlah perbedaan Langsung saja Al-Fargul Awal beda yang pertama, anal intikobat bahasanya pemilu adalah diantara cara untuk bisa sampai kepada kekuasaan, sedangkan suara itu adalah sarana untuk mencari pendapat yang benar dan bukan sarana ataupun jalan filhubmi untuk mendapatkan kekuasaan. Yang kedua, pemilu itu adalah Terjadi dengan pilihan memilih di antara beberapa person atau beberapa pemasalahan, maka daul Peran dari anak an pemilih terbatas pada memilih fulan yang merupakan di antara orang yang dicalonkan atau cocok dengan satu keputusan tertentu ataukah tidak. Sedangkan surah itu nikah wahyul. Eh, Di situ ada diskusi dan dialog Dan pemaparan utuh terhadap satu topik Yatimu min khilalihi Ya, melalui hal tersebut akan terwujudlah topiknya diterima Oh Kabuluhu ataukah diterima Ataukah ta'adiluhu ataukah direvisi Beda yang keempat, pemilu itu terbatas Mayat Ta'ala keperkenaan Dengan al-wilayat Kekuasaan saja Adapun suara maka dia mencakup Semua eh, Lini kehidupan Kemudian beda yang keempat Hasil jalan inti khubah Mulazimatun li'adatil aswat Adalah Erat dengan jumlah suara Siapa yang mendapatkan Adat al aswat jumlah suara yang paling besar dialah yang menang mendapatkan hasil. Adapun suro, fali sembilan sembilan suro maka tidaklah menjadi konsepan suro diambilnya pendapat ahli suro. Maka eh, kepala negara bisa melakukan suro, namun dia tidak terikat harus mengambil pendapat ahli syura. Karena status e, syura kepala negara itu saran. Itu saran. Nanti keputusan akhir di tangan sang kepala negara. Ini pendapat yang ada mau dipakai ataukah tidak. Kemudian selanjutnya adalah hukum pemilu. Takhir mahali nizat Ya, penjelasan tentang Aspek yang diperselisihkan ya, Tahrir Mahal Indonesia Itu satu kegiatan dalam uh, Mengkaji Hal-hal yang diperbedakan Oleh para ulamah ya, Kita kaji Sebenarnya mana poin yang disepakati Dan mana poin yang Diperselisihkan Ini penting Supaya Hal yang disepakati gak, gak usah perlu diributkan, karena ternyata disepakati. Kemudian ributnya itu supaya jelas kita ngerebutkan apa? Kalau dia ada kegiatan tahlih mahalin niza, nah, nanti orang tuh ribut dan nggak jelas ributnya itu di bab mana? Cabangnya banyak sekali. Omong A tiba-tiba loncat jadi B, nanti pindah jadi C, nah, nggak fokus. Maka setelah dijelaskan Ada kegiatan tahrir mahalinizah Maka nanti diketahui Siapa yang fokus dan siapa yang tidak fokus Dan mana yang tidak perlu dibicarakan Lebih lanjut karena jelas disepakati Maka para ulama yang uh, Sepakat bolehnya pemilu Manakala Terbatas pada ahlul hali Wal aqadim dan yang dimaksud dengan Ahlul Halil wa'akdi adalah Orang Asa'un Nas Para pemimpin manusia Pemimpin masyarakat Dan orang-orang yang punya kedudukan Di tengah-tengah masyarakat Jadi kalau itu inti khobat Di dalam Di antara Ahlul Halil wa'akdi Maka tidak ada yang berselisih Kalau itu boleh ini, Maka ini ada Dewan Surah yang menentukan siapakah yang akan jadi kepala negara Muncullah ada dua calon atau tiga calon diembuk ternyata Pada otot semua dengan calon yang masing-masing Maka nanti ada pemilihan suara Untuk menentukan Namun pemilihan suara Pengambilan suara dari sesama Ahlul halil wala'aqdi Tentang siapakah yang Akan kita nyatakan sebagai Sang kepala negara Maka kalau ini Bentuk pemilunya ya, Dan yang memilih adalah Ahlul Halil Wal Akdi Dengan definisi yang telah disebutkan Maka tidak ada perselisihan tentang bolehnya Nah bagaimana itu kriteria Ahlul Halil Wal Akdi Miman istama'at fihi Terkumpul pada dirinya Kriteria sebagai berikut Khiswalil ilmi Dia adalah orang Orang yang adalah Orang yang salah Dan seorang yang punya pemikiran-pemikiran cemerlang Nah Alul Halli Wal-Akdi sebut al Halli Wal-Akdi Mereka diberi nama Alul halil Wal-Akdi karena mereka memiliki otoritas untuk mengikat perkara baikat Dan melepas apa yang mereka ikat Maka alul halil halil itu artinya melepas, melepas ikatan. Akdi itu artinya membuat ikatan. Nah, kenapa disebut alul halil wal akdi? Karena mereka ini punya otoritas untuk membuat ikatan bayat, ikatan bayat dan punya otoritas untuk mencopot kepala negara yang bermasalah. Kepala negara yang bermasalah mereka. Lepas ikatan yang ada Fahadihi maka adalah bentuk yang syarih Tidak ada debu badannya Artinya jelas Karena demikalah wajar alihah perjalanan di atas Yang adalah praktek para sahabat Dalam pengangkatan Abu Bakar dan Utsman Radulahu anhum Nah, mereka berperselisihan tentang hukum pemilih kontemporer. Di mana dairatul intikhab di wilayah pemilihan itu luas. Wasiatul luas mencakup semua manusia atau mayoritas manusia. Nah, ini yang diperselisihkan. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama membolehkan Falaq saat telah mengapa mengambil cara ini. Ini adalah pendapat mayoritas para pengkaji kontemporer. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Asyid Ridha di Tafsir Al-Manaq dan ada Abdul A'lam Maududi, ada Yusuf Qardawi ada Abdul Qadir Audah, Abdul Karim Zaidan dan yang lain. Pendapat yang kedua melarang, maka tidak boleh mengambil metode pemilu dengan cara semacam ini. Ini pendapat sebagian orang-orang ya, kontemporer. Beliau sebutkan di catatan kaki di antara pendapat demikian, saya Muhammad Abdullah Al-Imam, Mahmud Syakir di kitab nyatari Al-Islami. Kemudian di antaranya disebutkan Syiah Yahya Al-Hajuri di kitabnya Mabadi' Al-Mufid fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Ada juga Syaikh Saleh Fauzan, ada Dahsya Abdul Rahman Al-Barra, dan ada Muhammad bin Sa'ad Al-Ghamidi. Alasan eh, dua pendapat ini. Alasan pendapat yang pertama Bayat fi jauhar Jauhar itu esensi Esensi dari bayat Adalah pemberitahuan individu yang berbayat Kalau dia cocok dan ridho Dengan person yang dibayat Bahadam ambrun tahak kokun Ini satu hal yang terwujud Pada pemilu kontemporer dan Alasan ini bisa Yunaqos disanggah Dengan dua sanggahan yang pertama baikat itu ada setelah e, alul halil wakti melakukan pemilihan Dan ini adalah satu perkara yang disepakati Maka keluar dari mahal nizah Ini terlalu melebar Berarti terlalu melebar Keluar dari mahal nizah Berkara yang diperselisihkan Kemudian yang kedua Bahasanya bayat itu beda dengan pemilu Dari sisi Orang yang melakukan bayat Mengumumkan ketaatan, kepatuhan dan rida Lain hanya dengan pemilih Dalam kegiatan pemilu Kalau dia, kalau pemilih Statusnya memilih dan membedakan Siapakah orang yang solihan Layak untuk jadi Penguasa maka kala uh, Bayat itu untuk mengumumkan kepatuhan dan ketaatan kali ini memilih yang layak seperti beta alasan yang kedua sejumlah realitas syar'i sejumlah realitas syar'i di masa nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahasanya pemilu memiliki landasan syar'i yang diakui di antara realita yang dimaksudkan adalah Bayat para nukubat Itulah bayat Yang dilakukan oleh orang ansur pada Nabi SAW Di sebayatnya mereka akan melindungi Nabi Sebagaimana mereka melindungi istri dan anak mereka Maka Nabi mengatakan Keluarkan untukku dari kalian 12 nakib, 12 wakil Yakunu ala kaumihim bimafihim Yang dia mewakili kaumnya Apa yang jadi pendapat kaumnya Maka mereka ansur keluarkan Sembilan khatrat dan tiga aus Nabi lantas berkata kepada mereka Kalian ala kaumikum Bima fihim Kalian mewakili kaum kalian tentang pendapat mereka Kufala kalian sebagai penjamin Bahasanya inilah pendapat Di ya, kaum kalian Sisi pendalilannya Nabi meminta sahabat untuk memilihkan 12 perwakilan Dan Nabi tidak menentukan cara pemilihan Ini ya. Atau Nabi juga tidak melarang mereka untuk melibatkan semua orang Dalam menentukan dua uh, belas perwakilan tersebut Maka ini dalin sahnya pemilihan dengan mengacuk pada pendapat semua orang Kemudian uh, alasan yang lainnya adalah para pemimpin dalam utusan Bani Hawazin di mana waktu utusan Bani Hawazim datang menunggu Nabi SAW dalam keadaan Muslim Setelah Nabi memeranginya dan mendapatkan renimah dari dari peperangan tersebut Mereka minta agar dikembalikan kepada mereka harta dan istri mereka Maka Nabi SAW memberikan pilihan kepada utusan Bani Hawazim Kalian mau minta harta atau minta perempuan Yaitu istri-istri kalian Maka mereka meminta meminta adnisa sistem mereka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri mengumpulkan kaum muslimin, kemudian Nabi menyanjung Allah dengan sanjungan yang lain bagi Allah. Kemudian Nabi mengatakan, Amabat maka saudar kalian mereka ini mereka datang dalam keadaan bertobat. Dan aku punya pandangan untuk Agar mengembalikan kepada mereka Sepayahum tawanan mereka Yaitu perempuan dan anak-anak Maka siapa yang suka diantar kalian Ayatibabidharika Rila ahal itu Danlah dia lakukan Dan siapa yang ingin diantar kalian Ayatibabidharika Dia tetap memegangi uh, Haknya Sampai kami berikan padanya ganti Nanti akan kami ganti di Min awalima yufi'ullahu alina Ini, Faih pertama yang Allah berikan kepada kami Harta rempasan perang yang Allah berikan kepada kami Nanti akan ganti di Harta rempasan perang berikutnya Ya, maka juga boleh masuk Masukarilah Boleh Mau kemudian Saya nuntut hak Nanti akan saya ganti dengan Hal terhapasan perang pertama yang Saya dapatkan kata Nabi Dua-duanya boleh Lantas Orang-orang mengatakan kami sukarela Untuk itu eh Rasulullah Lahuk untuk mereka-mereka Maka Rasulullah SAW mengatakan kami tidak mengetahui siapa yang memberikan izin diantar kalian dalam hal itu Dan siapa yang tidak memberikan izin Maka kembalilah Hatta Yarfah Ilayna sehingga lapor kepada kami Para pemimpin kalian Melaporkan pilihan kalian Maka orang-orang kembali Berkumpul Lantas berufah Pemimpin yang jadi pemimpin yang memberikan penyampaian Setelah disepakati kemudian mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka semua mengkabarkan kalau mereka telah nyaman dan mengizinkannya nyaman hatinya untuk dikembalikan dan mengizinkannya Ya, sisi pendalilan dari peristiwa secara ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengacu kepada penjelasan para pemimpin untuk mengetahui pendapat, ya, pendapat manusia, pendapat yang yang jadi yang terkhas bawah ini. Lihat Lihat Arifu Al-Annas supaya Nabi dan para pemimpin dari mengetahui apa sih sebenarnya pendapat masyarakat luas. Bahasa kalinti hap, maka ini seperti pemilu kontemporer mengacu kepada manusia untuk mengetahui pendapat mereka dan apa yang mereka pilih. Namun, alasan ini yuk yu mungkin mungkin untuk disanggah sebagai berikut. Atau nukoba, maka memilih nukoba. Maka itu tidaklah sama dengan memilih penguasa Maka wilayat, maka kekuasaan kepala negara tidak boleh tidak harus memilih yang terbaik Maka itu dikhususkan di tangan oleh alul halil wal aqdi Karena mereka adalah orang yang paling mampu untuk memahami mana yang ala aslah Yang terbaik untuk negara hina yang guna al-ikhtiarah pun pemilihan itu adalah Memilih Minkobili man yumassilu Orang yang akan mewakili masyarakat Atau yang akan berbicara menggantikan masyarakat Sebagaimana dalam kasus Nukoba, Maka tidak disaratkan padanya Apa yang disaratkan dalam Filmulat untuk penguasa Bahkan masyarakat boleh memilih Man yuridun Orang yang mereka inginkan untuk nokoba ansar. Adapun untuk ufa, yaitu utusan Bani Hawazin, maka di sini terdapat mengacu pada masyarakat luas tentang apa yang mereka miliki. Karena budak perempuan itu telah jadi milik mereka, dulu harta rampasan perang dari kabilah Hawazin. Setelah itu sudah Nabi bagi. Telah jadi milik mereka. Yang mereka mau mengembalikan kepada eh, Kepada Kepada wazin atau katida Ini terserah mereka Maka ini mengacu pada Pendapat banyak orang Berkenaan dengan apa yang mereka miliki Dan itu hak mereka Tidak boleh diambil kejadian Rida mereka Sedangkan wilayah Asyariah eh, Kekuasaan kepala negara Tidak sejenis ini Meskipun sanggahan ini pasti bisa disanggah, Wai mungkin dan mungkin ayu jab dijawablah sanggahan di atas dengan sebagai berikut. Pasalnya pemilihan nukoba itu dekat dengan pemilihan awulet penguasa, karena yang namanya alwelayatul ammah jabatan sebagai kepala negara tidaklah dia kecuali al altiam ala hajatinas mengurusi kebutuhan masyarakat. Dan mempertimbangkan masalah mereka Maka kasus Anukoba Meskipun tidaklah tamaman 100% Cocok dengan Wilayatul Amma Dengan masalah memilih uh, Kekuasaan Dalam negara Namun merujuk pada Pendapat banyak orang dalam masalah Memilih orang yang mewakili mereka uh, Dan percaya dengan orang yang berkepilih dalam semisal baiatul quba ialah saminu maka konsekuensinya adalah menerima man orang-orang yang berkepilih dalam semisal wilayahil ammah jabatan kepala negara wa yudimu zalikatanit kuatkan bahasanya tugas quba adalah memberikan jaminan Takik akan terwujudnya manaah pembelaan dan pembelaan pada Nabi saw. Sebagaimana Nabi katakan, kalian berdasarkan perkataan kalian, bimafim kufalah. Ya, kalian menanggung tentang uh, mafim apa yang ada pada mereka. Sebagaimana lihatkanlah Jabir bin Abdullah, Nabi saw berkata Pada para nukubah dari Ansar. Kalian memberikan tempat kepada aku Dan melindungiku Mereka mengatakan Itu kewajiban kami Lantas apa hak kami Nabi mengatakan Lakumul janatum untuk kalian surga Maka masalah Kemudian An-Nusrah, pembelaan dalam peperangan walmanua, Dan perlindungan kepada Nabi Jadi antara perkara yang besar Fal mutaba'atu maka Takiqihah Takiqihah artinya mewujudkannya Mutaba'ah itu artinya memantau Terwujudnya hal tersebut Di antara tugas yang penting Alati tafuku fi ahamiyatiha Yang urgensinya itu lebih dari Tafuku lebih unggul Katiran banyak Minal wilayah dari berbagai macam Kekuasaan Adapun alasan dengan utusan Bani Hawazim Maka memang alasan tersebut tidak bisa diterima Sanggahan berkenaan dengan hal tersebut adalah sanggahan yang benar Karena adalah perkara berkenaan dengan apa yang mereka miliki Ini Berkenaan dengan budak yang sekarang mereka miliki Ini adalah satu perkara di luar topik bahasan kita tentang wilayah syariah Tentang masalah kekuasaan seorang kepala negara Maka tidak ada pintu baginya di sini Ya, Dan ada sejumlah alasan-alasan uh, yang lain ya, Yang akan kita baca di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sallam Wa akhuda an'an alhamdulillahirubbilalamin Subhanaka Allahumma allah ilah ilah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik